Канал «Книги Солов'їною» презентує для вас аудіокнигу «Старий і море». Автор Ернест Хемінгуей. Частина друга «Можливо, мені не слід було ставати рибалкою», – думав він далі. Але ж саме задля цього я й народився. От тільки не забути з'їсти тунця, коли розвидніє». Перед самим світанком ще якась рибина взяла наживо на снасті, що була у старого за спиною. Він почув, як тріснуло будилище, і жилка, розмотуючись, стрімко поповзла через борт човна. Рудуючи навпомацки в темряві, старий видобув і спіхов ножа, перебрав усю тягу жилки на ліве плече і, відхилившись назад, перерізав снасть на заграйку борта. Потім так само перерізав ще одну, найближче до нього, і навпомацьки пов'язав вільні кінці запасних мотків. Він вправно орудував однією рукою, притискаючи ногою жилку, що міцніше затягла вузли. Тепер у нього було шість запасних мотків жилки. По два від кожної перерізаної снасті, і ще два від тієї, на яку спіймалась рибина – і всі шість міцно зв'язані між собою. «Коли розвидніє, – подумав старий, – треба якось добутися на корму до тієї сорокасажневої снасті і також перерізати її, а тоді доточити запасні мотки. Щоправда, я втрачаю на цьому 200 сажнів добротного каталонського шнура та ще гачки з повітцями. Одначе, все це можна придбати знову. А от хто придбає мені таку рибину, якщо на гачок попадеться ще одна і одірве жилку? Хто знає, що то за риба оцей щось, що клюнула? Може, марлін, а може і меч риба чи акула? Я навіть не відчув її, бо мусив якнайшвидше позбутися. У голос він сказав. «Ех, якби ж зі мною був хлопець!» «Але хлопця немає», – подумав він. «Ти тут сам один, отож темно чи не темно, а рушай, ну, краще зараз же на корму до тієї останньої снасті, відітни жилку і приточи ще два запасні мотки». Так він і вчинив. Робити все потемки було важко, а одного разу грибина так рванула жилку, що він повалився до лілиць і поранив щоку під оком. По щоці потекла була кров, але швидко скипілася і присохла. Несягнувши підборіддя, і старий добувся назад і стомлено, припав до носової обшивки. Потім поправив мішок. Помалу пересунув жилку із намальованого місця і непорушно, вдержуючи її плечима, завмер, щоб відчути, як тягне рибина, а потім спустив руку за борт і визначив, з якою швидкістю посувається човен. «Цікаво, чого це воно сахнулося?» – подумав він. «Мабуть, повідець чарпнув її по спинному горбу, їй, звісно...» Не так муліє спина, як мені. Одначе не може ж вона без кінця тягти човен, хоч би яка вона велика і дужа. Тепер я прибрав усе, що могло б мені завадити, і маю в запасі багато жилки, отже кращого і бажати годі. Рибо, неголосно мовив він, поки я живий, я тебе не покину. Та й вона мене, мабуть, не покине подумав старий, дожидаючи, поки розвидніє. Оцій досвітній порі стало ще холодніше, і він притулився до дощок, щоб трохи зігрітися. «Усе, що здужає вона, здужаю і я», подумав він. Зайнялося на світ, і він побачив, як жилка, тягнучи його від плеча, скісно заходить у воду. Човен невпинно посувався вперед, і коли з-за обрію виткнувся краєчок сонця, його промені впали на праве плече старого. «Простує на північ», – сказав старий і подумки додав. «А те чиєю нас, напевно, занесло далеко на схід. Добре було б, якби вона повернула за водою. Це означало б, що її бере втома». Коли сонце підбиралось трохи вище, старий зрозумів, що рибина ані трохи не стомилася. Був лише один добрий знак. Нахил жилки показував, що вона тепер пливе ближче до поверхні. А втім, це ще не конче мало означати, що вона скоро вирине. Та могла й виринути. «О, Боже, зроби так, щоб вона виринула!» – промовив старий. «Я маю досить жилки, щоб укоськати її!» «А може, якщо я здужую трохи потягти на себе, їй стане боляче і вона вирине», – подумав він. «Тепер видно, то нехай собі вистрибує, набере повітря у спинні міхури, а тоді вже глибоко не пірне». Він спробував посилити натяг, але відколи рибина ковтнула гачок, жилка і так була напружена до краю, і коли старий відхилився назад, щоб потягти її на себе, то відчув, як вона врізається в плечі і зрозумів, що це марна праця. «А смикати ні за що не можна», – подумав він. «За кожним разом гачок розширюватиме рану, і коли вона таки вистрибне, то може взагалі зірватися». «Ну та хоч би, як воно є, а тепер, коли зійшло сонце, я почуваю себе куди краще». До того ж, хоч сьогодні мені не треба на нього дивитися. На жилку поначіплювали жовті водорослі, але старий знав, що вона трохи гальмувала човен, і тільки радів з цього. То була та сама гольфстримська трава, що так світилася по ночі у воді. «Рибо», – сказав старий, – «я люблю тебе і дуже поважаю» але все одно уб'ю тебе до кінця дня. Будемо на це сподіватися, – додав він подумки. З півночі до човна підлетіла невелика пташина. То була якась співоча пташка, і летіла вона дуже низько над водою. Старий помітив, що вона геть знесилена. Пташина сіла на корму перепочити, Потім пурхнула в старого над головою і вмостилася на жилці, де їй було зручніше. Скільки тобі років? запитав старий. Це твоя перша мандрівка? Коли він озвався, пташина подивилася на нього. Вона була така втомлена, що навіть не примірялася, сідаючи на жилку, і тепер погойдувалась, чіпко обхопивши її своїми тендітними пазурцями. Жилка натягнута міцно. Сказав їй старий. Аж надто міцно. Чого ж це ти так стомилася По безвітряній воді? І що воно коїться із птахами? А є ж іще яструби, Подумав він. Ті вилітають понад морем Вам навперейми. Але пташині цього не сказав. Та й однаково вона його не зрозуміла б, А про яструбів скоро мала дізнатися сама. Добре. «Відпочинь, мала птахо», – сказав старий, – «а тоді вертай до берега і шукай собі долі, як шукають її всі – і люди, і птахи, і риби». Розмова трохи підбадьорила його, бо за ніч спина в нього геть затерпла і тепер уже боліла по-справжньому. «Коли хочеш, погостюй тут, у мене», – мовив він. Шкода, що я не можу поставити вітрило і відвести тебе, он де якраз і вітерець діймається. Та, на жаль, я не один з товаришкою. Саме в цю мить рибина зненацька так рвонула жилку, що старий повалився на ніс човна і, напевно, випав би за борт, якби не вперся у дошки і не попустив снасть. Коли рибина смикнула, пташина пурхнула геть, і старий не помітив, як вона зникла. Він обережно помацав жилку правою рукою і побачив на долоні кров. Певно, щось дошкулило їй, — мовив старий і потяг до себе снасть, пробуючи вернути рибину назад. Та напнувши жилку до відпору, він знову сів, як раніше, лише здержуючи її натяг. Я бачу, рибо все одно таки дається тобі в знаки, сказав він. Мені теж, Бог свідок. Він пошукав очима пташину, бо радий був хоч її товариству. Одначе пташка зникла. Недовго ж ти гостювала. А там, де ти тепер, тобі ще важче, аж поки дістанешся берега. Як же це я так схибив, що риба поранила мене тим єдиним посмиком. Мабуть, зовсім уже розум втрачаю. Чи може, тому що задивився на пташину, і вона відвернула мою увагу? Ну, тепер-то я вже пильнуватиму як слід. А потім треба неодмінно з'їсти тунця, щоб не підпускати насилі. Ех, якби ж то зі мною був хлопець, і якби я мав трохи солі. Промовив він у голос. Перебравши вагу снасті на ліве плече і обережно ставши на коліна, він спустив поранену руку за борт і якусь хвилю подержав у воді, спостерігаючи, як залишається позаду кривавий слід і як невпинно струменить проти його зануреної руки зустрічний потік. А вона пливе тепер куди повільніше, сказав він. Старий залюбки подержав би руку в солоній воді і довше. Але побоюючись, що рибина знову смикне, він сів на місце, усім тілом наважив на снасть і обернув долоню проти сонця. На ній було тільки поперечне садно від жилки, що обдерла шкіру. Але ж саме долоням випадало попереду найбільше роботи. Старий знав, як йому ще знадобляться руки. Перш ніж він доведе своє діло до кінця, і отож був невдоволений. Що пошкодив їх довчасно. «Ну от», – сказав він, коли рука обсохла. «А тепер треба з'їсти того тунчика. Я можу підтягти його остями і їсти тут таки, зручно вмостившись». Він став навколішки, зачепив остями тунця, що лежав під кормою, і, пильнуючи, щоб не зрушити мотків жилки, підтягнув до себе. Знову здержуючись нас лівим плечем і спираючись на лівий лікоть, він зняв рибину з гачка і поклав ості на місце. Тоді притиснув тушку коліном і взявся різати її вподовж від голови до хвоста, відтинаючи довгі клинцюваті скиби темно-червоного м'якуша, спочатку від спини і далі аж до черева. Накраївши шість таких скиб, він розклав їх на носі човна. Витер ніж об штани, а тоді взяв кістяк тунця за хвіст і шпурнув через борт. Мабуть, цілого кусня я не з'їм, мовив він потому і розрізав одну скибу навпіл. Тим часом натяг снасті не слабшав ні на мить, і ліву руку йому геть посудомило. Вона, мов задубіла, стискала туго напнуту жилку, і старий гидливо подивився на неї. Ото ще мені рука, сказав він. Гаразд, нехай тебе корчить, коли тобі так подобається. Нехай хоч і на клішню оберне. Добра тобі з того, однак, не буде. Ну, їж. Зверів він подумки сам собі і подивився на темну воду, там, де з неї скісно заходила жилка. Їж, це додасть тобі сили і твоїй руці. Вона не винна, що ти вже стільки годин припнутий до риби. Та ти собі можеш і до віку не розлучатися з нею. А зараз їж тунця. Він узяв шматок рибини, поклав у рот і став повільно жувати. Їсти було можна. Добре розжовуй, сказав він сам собі подумки. Висмоктуй увесь сік. От, якби ще присмачити лимоном чи підсолити, було б зовсім не зле. Як себе почуваєш, рука? спитав він судомлену руку, що заклякла, мов нежива. Ось є з'їв ще шматок задля тебе. Він з'їв решту скипки, що її розрізав навпіл. Старанно розжував м'якуш і виплюнув шкірку. Ну, як воно тобі, рука? Чи ще рано про це питати? Старий узяв ще одну скипку, тепер уже цілу, і почав жувати. «Це поживна, повнокровна риба», – подумав він. «Добре, що мені попався тунець, а не макрель. Макрель надто солодка. А ця майже зовсім не солодка і ще не втратила ані крихти поживності. Тепер викинути з голови все, що не стосується діла» подумав старий. Шкода, що я не взяв з собою хоч трохи солі. Хто знає, чи прив'ялиться решта тунця на сонці, чи засмердить. То, мабуть, краще з'їсти все одразу. Дарма ще не хочеться. Моя риба поводиться спокійно і не шарпає. Отож, доїмну я тунця і тоді буду на поготові. Терпи рука, сказав він, усе задля тебе. От коли б можна було нагодувати і мою рибу, подумав він, адже вона мені однаково як сестра, та все-таки я мушу вбити її. А для цього мені треба набратися сили. І він неквапливо і сумлінно зжував усі довгі клинцювати скиби тунцевого м'якуша. Тоді випростався і обтер руку об штани. «Ну от», – сказав він. «А тепер рука, можеш пустити жилку. Я впораюсь і самою правою, поки ти не облишиш своїх дурних вибриків». Він притиснув лівою ногою ту напнуту жилку, що її весь час перед цим затискав у лівій руці, і відхилився назад, наважившись наснасть спиною. «Боже, зроби так, щоб швидше минулися корчі», – сказав він адже я не знаю, що вона ще утне, ця рибина. Поки що вона начебто спокійна, міркував старий, і знає, де і чого веде. Але що в неї на думці? А в мене що? Я мушу в усьому пристосовуватись до неї, бо надто вже вона величезна. Якщо вона вирине, я зможу її вбити. А якщо до віку залишиться в морі, то і я залишусь разом з нею. Він потер об штани зсудомлену руку і спробував розігнути пальці, але рука не корилась йому. «Може, вона відійде на сонце?» – подумав старий. «А може, коли я перетравлю поживного сирого тунця? Ну, а як не буде іншої ради, я таки розтисну її хоч би там що». Але зараз силувати не стану. Нехай розтиснеться сама і відійде з власного почину. Зрештою, вночі я завдав їй добрячої роботи, коли треба було вивільняти і зв'язувати снасті. Старий поглянув на безмежний простір моря і збагнув, який він тепер самотній. Проте побачив він і райдужні відсвіти в темній товщі води. І туго напнуту жилку, що зникала в глибині, і дивне коливання тихої морської гладіні. Тепер і над морем скупчувались хмари, віщували пасад, а глянувши вперед, старий побачив табун диких качок, що летіли над водою, чітко вирізняючись на тлі неба. На якийсь час їх обриси неначе затуманювались, а тоді знову ставали чіткі. І він зрозумів, що людина в морі ніколи не буває самотня. Йому пригадалося, як декотрі люди бояться запливати самі у невеликому човні ген у море, звідки не видно берега. І подумав, що в ті місця, коли негода настає зненацька, їхній страх цілком виправданий. Але тепер була пора ураганів, а в цю пору, коли тихо... Звичайно, стоїть найкраща у цілому році погода. Та й коли надходить ураган, у морі його ознаки завжди видно за кілька днів наперед. На суходолі їх не побачиш, бо не знаєш, на що треба зважати, думав старий. Певне, є відміни і в тому, що з берега хмари виглядають інакше, ніж з моря. Та найближчим часом урагану боятись нема чого. Він подивився на небо і побачив білі купчасті хмари, подібні до накладених одна на одну апетитних кульок морозива, а над ними у високому вересневому небі видніли тонкі смужки пірчастих хмаринок. — Буде легкий бриз, — сказав старий. — Така погода мені куди вигідніша, ніж тобі, рибо. Ліву руку йому й досі судомило, але він уже помало розтискав пальці. «Ненавиджу ці судоми», – думав він. «Гидко, що тебе зраджує власне тіло. Коли отруєшся якоюсь тухлятиною, і на тебе нападає пронос чи блювота, соромно людей, а як нападають корчі, він подумки називав їх каламбре. Соромно самого себе, а надто коли нікого нема поруч». Якби тут був хлопець, він розтер би мені руку, і її обтиснуло б згори від ліктя, подумав старий. Та дарма, отпустить і від пальців. У цю мить, ще не помічаючи, як змінився нахил жилки у воді, він відчув правою рукою, що натяг слабшає. Тоді, наважившись на снасть і щосили молотячи лівою рукою постегнув, побачив, як жилка поволі підноситься все вище над водою. — Зараз вона випливе, — мовив старий. — Ану, рука, оклигуй, оклигуй, прошу тебе. Жилка й далі помалу, але невпинно виринала з води, а тоді поверхня океану перед човном збурилась, і рибина випливла на світ. Вона випливала довго, наче їй кінця краю не було, і з боків її струменіла вода. Рибина виблискувала проти сонця, голова і спина в неї була темно-фіолетові, а широкі смуги на боках видавалися в сонячному промінні блідобусковими. Її довгий, як бейсбольна битка і загострений на кінці меч скидався на рапіру. Рибина показалася з води, на всю її довжину, а тоді знову пірнула без сплеску, мов досвідчений нерець. І старий побачив, як востаннє майнув її великий, схожий на лезо коси, хвіст. І одразу ж по тому жилка швидко побігла у воду слідом за рибиною. «Футів на два довша, ніж мій човен», – сказав старий. Жилка збігала швидко, але рівномірно. Отже, рибина не була наполохана. Старий обома руками вчепився в жилку і натягнув її до відпору, силкуючись загальмувати. Він знав, якщо він не здужує сповільнити рух рибини безперервним опором, вона розмотає всю снасть і обірва її. «Рибина величезна, і я повинен приборкати її», – думав старий. Не можна давати їй відчути, що вона дужа і на що вона здатна, коли б стала тікати. Бувши нею, я б зараз пішов на відчай душі і дав тягу, аж поки щось урвалося б. Та хвалити Бога, риби не такі розумні, як ми, що вбиваємо їх. Зате куди благородніші і спритніші. Старому траплялося бачити багато великої риби. Бачив він і чимало рибин, що важили понад тисячу фунтів, та й сам за своє життя зловив дві такі, але ніколи не ловив один цем. І от тепер сам один далеко від берега, він припнутий до найбільшої рибини з усіх, яких він будь-коли бачив, чи навіть про яких чував. А його ліва рука і досі була заклякла, мов стіплені пазури орла. Дарма, відійде, думав він. Неодмінно відійде і допоможе правій. Вони ж усі три, наче сестри. Рибина і мої дві руки. Повинна відійти. Це ж просто нечесно, що вона отак поводиться. Тим часом рибина знову пренишкла хід і припливла рівно, як і раніше. Цікаво, чого це вона виринула? подумав старий неначе тільки на те щоб показати мені яка вона величезна а тож тепер я це знаю добре було б показати і їй що я за людина але тоді б вона побачила мою скорчену руку ні нехай собі думає ніби я дужчий ніж насправді а я вже постараюся не схибити Ех, коли б то я був нею і мав усе, що має вона проти моєї з єдиної зброї – волі та розуму. Він зручніше прихилився до бортових дощок і терпляче зносив свої муки. А рибина тим часом усе так само невпинно пливла далі, і човен повільно посувався по темній воді. Зі сходу повівав вітерець, здіймаючи на морі легку хвилю. Був уже полудень, коли ліву руку старого помалу відпустили корчі. «Ну, рибо, начувайся!» – мовив він і трохи пересунув жилку на вкритих мішком плечах. Йому було зручно, але так само тяжко, хоч він і не визнавав цього. «Я людина непобожна», – мовив він, – «одначе ладен десять разів проказати «отче наш», і десять разів Богородицю, аби тільки подужати цю рибину. А як подужаю, обіцяю піти на прощу до мідної Богоматері. Твердо обіцяю. Він заходився механічно проказувати молитви. Часом він почував себе таким змореним, що не міг пригадати слів. І тоді починав говорити дуже швидко, щоб вони вимовлялися самі собою. Богородицю – Проказати легше, ніж Отче наш, – відзначив подумки. Слався, Богородице Свята, Маріє, Господь з тобою! Благословенна ти серед жінок і благословен плідлона твого, Святий Христос, Свята Маріє, Матір Божа, Молися за нас грішних нині і в нашу смертну годину. Амінь. А тоді додав, Свята Діво, Помолися й за те, щоб ця рибина сконала. Дарма, що вона така розкішна. Проказавши молитву і почувши себе куди краще, хоч страждання його ані трохи не полегшились, а може навіть ще й збільшились, старий сперся на носову обшивку і почав машинально згинати і розгинати пальці лівої руки. «Мабуть, треба знову спуститись з корми, оту малу снасть, промовив він. Якщо рибина надумає залишити там ще на ніч, Мені треба знову буде їсти. Та й води у пляшці вже обмаль. Навряд чи я зловлю тут щось, крім макрелі. Та коли з'їсти її зовсім свіжо, Вона не дуже рідка на смак. От якби вночі мені в човен упала летюча риба, Але я не маю світла, щоб принадити її. Летюча риба смачна навіть сира, Її можна і не розчиняти, а я повинен берегти кожну крихту сили. О, Боже, хіба ж я знав, що ця рибина така величезна? І все-таки я здолаю її, сказав він, хоч яка вона величезна та могутня. Воно, звісно, несправедливо, подумав старий, але я покажу їй, на що здатна людина і що вона може знести. Казав же я хлопцеві, що я незвичайний старий, – мовив він. А тепер настав час це довести. Те, що він доводив це вже три тисячі разів, нічого не важило. Тепер треба було доводити знову. І так щоразу, все наново. Отож, роблячи своє діло, старий ніколи не оглядався на минуле. Добре, якби вона заснула. Тоді і я міг би поспати і побачити у вісні левів, подумав він. Чому ті леви найважливіше з усього, що в мене лишилося? Викинь з голови ці думки, старий, звелів він собі. Сиди тихенько отут біля борту, відпочивай і ні про що не думай. Рибина витрачає сили, а ти повинен витрачати її якомога менше. Вже перейшло далеко за полудень, а човен усе так само повільно і невпинно посувався вперед. Але тепер його рух гальмував ще й вітерець зі сходу, і старий легенько погойдувався на тихих хвилях, майже не зважаючи на біль, якого завдавала йому жилка, туго напнута поперек плечей. Один раз, пополудні, жилка почала знову виринати з води, та рибина лише трохи піднялась до поверхні, і пливла собі далі. Сонце тепер падало старому на ліве плече і на спину, і з цього він зрозумів, що рибина повернула на північний схід. Тепер, уже раз побачивши рибину, він міг уявити собі, як вона пливе десь там, у глибині, широко розпроставши схожі на крила фіолетові грудні плавці і як темна вода обтікає її великий строкатий хвіст. «Цікаво, чи добре вона бачить на такій глибині?» – подумав старий. «Очі в неї величезні, а он коні ж мають куди менші проте бачить у темряві. Колись і я добре бачив по ночі. Звісно, не у проглядній темряві, але майже так само добре, як бачать коти». Сонце та безперервні рухи пальцями зовсім відживили його ліву руку. І старий почав помалу перебирати на неї натяг снасті, ворушачи м'язами спини, щоб сунути жилку із намуляних місць. "Коли ти досі не пристала, рибо", мовив він уголос. "То ти просто чудо". Тим часом він і сам був геть зморений і, знаючи, що скоро настане ніч, намагався думати про щось інше. Думав про бейсбольну лігу. Він називав їх «Гран Лігас», пригадавши, що одного дня нью-йоркські янки грали із детройськими тиграми. «Ось уже другий день, я не знаю, як закінчилась гра», – думав він, – «але я повинен не втрачати віри і бути гідним великого Дімаджо, котрий робив усе досконало, навіть коли йому дошкуляє кісткова шпора на п'яті». «Що воно взагалі таке, ця кісткова шпора?» – запитав він сам у себе. «У нашого брата їх не буває. Чи воно так само боляче, як удар у п'яту шпорою бойового півня? Я, мабуть, не зніс би такого. Не міг би знести, і коли б мені вибили око, чи обоє очей, та ще й битися далі, як ото бойові півні. Людина – доволі нікчемна істота, Проти дужих птахів та звірів. Я таки справді радше волів би отим рибийськом бути, що пливе десь там, у темряві моря. Аби тільки не було акул, мовив він уголос. Бо як наскочать акули, то рятуй, Боже, і Рибину, і мене. А як ти гадаєш, чи став би Великий Дімаджо? «Так довго змагатися з рибою, як оце ти!» – подумав він. «Я певен, що став би. Навіть і довше, бо він молодий і дужий, та й батько його був рибалкою. От тільки чи не надто мучила б його та кісткова шпора?» «Не знаю», – мовив він у голос. «У мене ніколи не було кісткової шпори». Коли зайшло сонце, старий, щоб додати собі певності, став пригадувати, як колись в одній таверні у Касабланці він мірявся силою із дужим чоловіком із Сеньфуоса, що був найпершим силачем у тамтешньому порту. Цілий день і цілу ніч вони сиділи в перші лікті в риску, проведену крейдею на столі, і міцно стіпивши поставлені сторч руки, і кожен силкувався пригнути до стола руку супротивника. Майже всі довкола закладалися, хто переможе. Люди заходили і виходили з таверни, освітленої газовими лампами, а він пильно дивився на руки чоловіка і на його обличчя. Після перших восьми годин судді почали змінюватися через кожні чотири години, щоб трохи поспати. З-під нігтів у нього і у чоловіка – Виступала кров, та вони й далі дивилися у вічі і на руки один одного. Тим часом як глядачі заходили й виходили, сиділи на високих стільцях попід стіною і чекали. Дерев'яні стіни таверни були пофарбовані у ясно-голубий колір, і лампи відкидали на них тіні обох супротивників. І коли вітер з надбору погойдував лампи, величезна тінь чоловіка хилилася на стіну. Протягом цілої ночі перевага раз-пораз раз схилялась від одного до другого. Чоловікові підносили ром і розкурювали для нього сигарети. Хильнувши рому, він чимдуж напинався і одного разу майже на три дюйми відхилив руку старого, що був тоді не старий, а Сантьяго. Одначе старий спромігся знову поставити руку непорушно. Після того він уже не мав сумніву, що переможе супротивника. Хоч чоловік був добрий і неабиякий силач, на світанку, коли глядачі, що пішли в заклад, почали просити, щоб суддя оголосив нічю, а той лише мовчки хитав головою, старий зробив останні рвучке зусилля і став пригинати чоловікову руку все нижче і нижче, аж поки вона лягла на дерев'яну стільницю. Змагання почалося у неділі вранці, а закінчилось ранком у понеділок. Багато хто з глядачів уже вимагав нічиї, бо їм треба було йти на роботу. Кому в порт вантажити лантух із цукром, а кому до гаванської вугільної компанії. Коли б не це, усі вони залюбки дочекалися б кінця змагання. Та старий закінчив його вчасно, раніше, ніж вони мали йти на роботу. Ще довго по тому усі називали його чемпіоном, а навесні відбулось змагання реванш. Та цього разу заклади були мізерні, і старий легко взяв гору, бо вже в першій зустрічі похитнув упевненість того чоловіка. Згодом він провів ще кілька таких змагань, але надалі відмовився від них, бо розважив, що як дуже захоче, то може перемогти будь-кого – а тим часом усе воно шкодило його правій руці у рибальстві. Раз чи два він спробував змагатися лівою, але ця рука завжди зраджувала його. Не хотіла коритися, і він не мав до неї віри. От тепер сонце добре її пропече, подумав він. То вона мені не стане більше братися корчами, аби тільки вночі не було надто холодно. Хотів би я знати, що принесе мені ця ніч. Над головою у нього прогуркотів літак, що летів на Майамі, і старий побачив, як сполохані його тінню з води вихоплювалися з грайки летючих риб. Там, де стільки летючої риби, має бути і макрель. Мовив він, і відхилився, наважуючись плечима на снасть, щоб побачити, чи не можна підтягнути рибину Хоч трохи ближче, та всі його зусилля були марні. Жилка знову напнулася так туго, що на ній затремтіли краплини води, і здавалося вона от-от лусне. Човен поволі посувався вперед, і старий проведжав поглядом літак, аж поки він зник з очей. «А мабуть, чудно летіти на літаку», – подумав він. Цікаво, як виглядає море із такої височини. Коли б вони летіли не так високо, то, певно, могли б побачити згори і мою рибину. От би й собі політати поволеньку сажнів на двісті над морем та подивитися на неї. Коли плавав з ловцями черепах, я не раз вилазив на верхню поперечину щогли і навіть звідти бачив чимало. Макрель з височини здається зеленкуватою, і на ній видно смуги і фіолетові плями, і бачиш одразу весь косяк. Чому це у нас у всіх прутких риб, що держаться на темній бистрині, фіолетові спини, та ще, звичайно, такі самі смуги і плями? Макрель здається зеленою, бо насправді вона золотава. Це зрозуміло. Та коли як слід зголоднієш – і ниє, шукаючи поживи, на боках у неї з'являються такі самі фіолетові смуги, як і у Марліна. Чи то від люті, чи, може, від швидкого руху. Перед самим вечором, коли вони поминали чималий острівець саргасової трави, що колихався на легкій хвилі, так, наче океан пестив когось, укрившись жовтою ковдрою. На малу снасть попала макрель. Старий побачив її, коли вона вистрибнула з води уся золота в останніх променях сонця, сполохано тріпочучи і вигинаючись у повітрі. Знавісніла жаху, вона вистрибувала знову й знову, чисто мов акробат. А тим часом старий помалу переріз на корму, зігнувся над бортом і, здержуючи велику снасть правою рукою та плечем, лівою взявся витягати макрель за кожним заходом, притискаючи вибрану з води жилки босою лівою ногою. Коли рибина опинилася біля самої корми, відчайдушно борсаючись і кидаючись з боку в бік, старий перехилився через борт і втягнув її в човен багряно-золоту із фіолетовими смугами по боках. Щелепи рибини конвульсивно стискалися, кусаючи гачок, і вона билася об дно човна, Своїм довгим пласким тілом, хвостом і головою, аж поки старий не торохнув її кийком по лискучій золотавій голові. Лише тоді вона востаннє сіпнулася і затихла. Старий зняв макрель з гачка, наживив снась новою сардиною і метнув її за борт. Тоді поволі і чималими зусиллями повернувся назад на ніс. Він помив ліву руку і витер її об штани. Потім, перебравши туго напнуту снасть із правої руки вліву, помив у морі і праву руку, спостерігаючи водночас, як сонце поринає в океан і з яким нахилом заходить у воду велика жилка. «Вона пливе все так само рівно», – мовив він, але, придивившись, як вода обтікає його руки, помітив, що човен рухається повільніше. «Треба б скласти докупи обоє весел», і прилаштувати до корми. Вони ще дужче придержали брибину вночі, сказав старий. Коли вона ладна пливти цілу ніч, то й я теж. А макрель краще розчинити трохи перегодя, щоб не витекла кров, подумав він. Візьмусь до цього потім, і тоді ж прилаштую весла, щоб гальмували човен. Нехай собі риба поки що пливе спокійно, не треба її турбувати при заході сонця. Коли заходить сонце, всяка риба почуває себе зле. Він обсушив руку в повітрі, ухопився нею за снасть і, як міг, розслабившись, дав підтягнути себе вперед, упритул до обшивки, так щоб натяг жилки припадав на човен не менше ніж на його плечі, а може навіть і більше. Отак От і навчаюсь помалу, як треба діяти, подумав він. Принаймні, як діяти тепер, а ще ж не забуваємо, що вона нічого не їла, відколи взяла наживу. А такій величезній рибі треба багато їсти. Зате я з'їв цілого тунця, а на завтра маю макрель. Він називав її Дародо. А може ще й сьогодні трохи попоїм, коли розчинятиму її. Щоправда, на смак вона куди гірша від тунця. Та що вдієш, нічого легкого в житті немає. Як ти себе почуваєш, рибо? спитав він голосно. Я почуваю себе добре. Моя ліва рука відійшла, і я маю на що їсти вночі і на день. А ти, рибо, тягни човна. Насправді він почував себе не так добре, бо намулені жилкою плечі тепер майже не боліли, а неначе затерпли. І це старому не подобалось. «Та я бував і в гіршій скруті», – подумав він. «Права рука в мене лише злегка подряпана, а ліву уже не корчить. З ногами теж усе гаразд, те, що до харчу, я маю перевагу над рибиною». Уже зовсім споночило, як то завжди буває у вересні, коли темрява спадає одразу ж по заході сонця. Старий наліг грудьми на пошарпані носові дошки – і як міг намагався відпочити. Він не знав, як зветься зірка Рігель, але бачив її і знав, що незабаром засвітяться і інші зорі, його далекі друзі, і знову будуть із ним. «І рибина також мені друг», – мовив він у голос. «Я ще зроду не бачив такої рибини, навіть і не чував про таких, та все одно я повинен убити її» то ще добре, що нам не доводиться полювати на зорі. «А що, коли б людині щодня треба було вбивати місяць?» – подумав старий. «І місяць тікав би від неї, або коли б вона мусила щодня гнатися за сонцем, щоб убити його?» «Отож, ми ще не такі безсталанні!» – розважив він. Потім йому стало жаль велику рибину, яка не мала чого їсти, та хоч він і співчував рибині, проте його ні на мить не полишав твердий намір убити її. Це ж скільки людей вона нагодує, подумав старий. Та чи варті вони того, щоб їсти її? Ні, аж ніяк. Ніхто не вартий їсти цю рибину, що поводиться так розумно і з такою величезною гідністю. Я не дуже знаюсь на всіх цих речах, подумав він далі. Та все-таки добре, що нам не треба замірятись вбивати сонце, місяць чи зорі. Досить і того, що ми живемо біля моря і вбиваємо своїх щирих братів. А тепер, подумав він, треба прилаштувати гальмо. Воно має свої переваги і свої вади. Я можу втратити стільки жилки, що зрештою втрачу і рибину, якщо вона рванеться вперед. Адже гальмо з весел позбавить човен легкості на воді. Хоч ця легкість і продовжує наші з муки, одначе в ній таки і моя безпека. А надто коли зважити, яка прутка ця риба? Просто вона досі ще не показала, на що здатна. Та нехай там хоч як, а макрель треба розчинити, поки вона не зіпсувалась і трохи попоїсти, щоб підкріпити сили. Гаразд. Відпочину ще з годину, побачу, чи вона й далі буде така спокійна і сумирна, а тоді вже подамся на корму, зроблю там усе, що треба, і вирішу, як діяти далі. А тим часом спостерігатиму, як вона буде поводитися і чи не дадумає щось утнути. Гальмо з весел – то добра штука, одначе тепер мені треба діяти дуже обачно. Риба ще при силі – і, як я помітив, гачок сидить у неї в пащі збоку, а паща міцно стулена. Отже, гачок їй не дуже дошкуляє. Дошкуляє голод і те, що вона не може збагнути, хто її ворог. Тож відпочивай, старий, а вона нехай працює, аж поки знову настане твоя черга. Він відпочивав, як йому гадалося години зо дві. Місяць о цій порі сходив пізно, і старий не мав, як визначати час. Відпочивав він, звісно, не по-справжньому, а відносно. Його плечі, як і раніше, стримували натяг снасті, проте він сперся лівою рукою на носовий заграйок і чим більше перекладав той тягар на сам човен. «Як було б просто, коли б я міг припнути снасть до борту?» – подумав він. Та досить рибі хоч раз смикнути, і вона перерве жилку. Отож я мушу послаблювати натяг своїм тілом І бути на в першу ліпшу мить вивільнити жилку обома руками. Але ж ти так і не поспав, старий, мовив він сам до себе. Минуло вже півдня, і ніч, і ось іще цілий день, а ти зовсім не спав. Треба щось придумати, щоб тобі хоч трохи поспати, поки рибина спокійна і йде рівно. Як не будеш спати, тобі може потьмаритись у голові. Голова в мене поки що ясна, подумав він. Аж надто ясна, ясна як зорі, мої любі сестри. І все-таки мені треба поспати, адже вони сплять, і місяць теж спить, і сонце. І навіть океан часом спить. У ті дні, коли немає течії, і стоїть мертвий штиль. Тож не забудь, що треба поспати, – нагадав він собі. придумай якийсь простий і певний спосіб прилаштувати снасть і змуй себе поспати. А тепер іди на корму і розчини макрель. Що ж до гальма із весел, то ставити його небезпечно – «А надто коли ти маєш спати?» «Я можу і не спати», – сказав він собі. «Але ж не спати так само небезпечно». Він став навколішки і знову поповз на корму, впираючись руками в дно човна і пильнуючи, щоб не потурбувати рибу. «Мабуть, вона і сама геть сонна», – подумав він. «Але мені аж ніяк не треба, щоб вона спочивала. Хай тягне човна, доки сконає». Добувшись на корму, старий повернувся так, щоб натяг снасті припадав йому на ліву руку та плечі, а правою він вийняв із піхов ножа. Зорі світили ясно, і він добре бачив макрель, і, встромивши ножа їй у голову, витяг її із-під корми. Потім наступив на рибу ногою і одним швидким повздовжнім рухом розпоров їй черево від хвоста до голови. Поклавши ножа, він заходився розчиняти рибу. Спочатку вичистив тельбухи, потім видер зябра. Шлунок був важкий і вислизав з рук. Старий розрізав його і знайшов усередині дві летючі рибини. Вони були ще зовсім свіжі, тверді, і старий поклав їх поряд на дошку, а тельбухи і зябра тихенько вкинув у воду за кормою. Вони пішли на дно, залишаючи у воді фосфористий світлястий слід. Макрель була холодна і у тьмяному світлі зір видавалася білясто-сірою, мов тіло прокаженого. Притискаючи правою ногою голову риби, старий здер шкіру з одного боку, потім перевернув її і, облупивши другий бік, розрізав із кісток м'якуш від голови до хвоста. Кістяк він обережно спустив за борт і подивився, чи не закрутило його водою. Та видно було лише, як світиться він і повільно зникає в глибині. Старий обернувся, поклав летючих риб між скибами м'якуша крелі і, сховавши ніж у піхви, помало рушив назад до носа. Його плечі згиналися під тягарем снасті, а в правій руці він тримав рибу. Повернувшись на ніс, він розіклав обидві скибим якуша на дошках і там таки примостив летючих риб. Тоді пересунув жилку на плечах і знову перебрав її натяг на ліву руку, щоб впиратися в закрайок борту. Трохи згодом він перехилився через борт і став мити в морі летючих риб, заразом пробуючи рукою швидкість зустрічного потоку води. Рука його після того, як він розчинив макрель, теж відсвічувала фосфором, і він придивлявся, як її обтікає вода. Тепер вона плинула назустріч ще повільніше, і коли старий потер край долоні об зовнішню обшивку човна, дрібні часточки фосфору поволі попливли вздовж борту і зникли за кромою. «Вона або стомилася, або ж відпочиває», – сказав старий то попоїм я тим часом макрелі, а тоді і собі спочину та трохи посплю. Ближче до ночі зорі світили ясніш, а повітря дедалі холоднішало. Старий з'їв як уша макрелі і одну летючу рибину, відрізавши її голову та випатравши черево. «Яка смачна макрель, коли їси її варену!» – мовив він. І «Яка гидка сира!» Ніколи більше не вийду в море без солі чи лимона. Коли б я мав розум у голові, то цілий день поливав би водою дошки і нехай би висихали. Ото і мав би сіль, але ж макрель я зловив уже при самому заході сонця. І все-таки це недогляд. Одначе я добре зжився і без солі, і мені нітрохи не нудить. Небо на сході запинали хмари, і знайомі старому зорі одна по одній зникали з очей. Здавалося, ніби човен запливає у глибоку ущелину між хмарами, та й вітер зовсім ущух. «За три-чотири дні буде негода», – сказав старий. «Але не сьогодні і не завтра. А ти, старий, спробуй трохи поспати, поки рибина пливе спокійно». Він міцно затиснув жилку в правій руці і підпер її стегном, налігши всім тілом на носовий закрайок. Тоді посунув трохи нижче жилку на плечах і обхопив її лівою рукою. «Поки права рука стиснута, вона триматиме жилку», – міркував він. «А якщо й розслабиться у вісні, мене збудить ліва, бо відчує, як жилка збігає за борт». Правій руці буде тяжко, але вона звикла терпіти й гірше. Навіть якщо я посплю хоч двадцять хвилин чи півгодини, і то буде добре. Він наважив жилку всім тілом і так, щоб увесь тягар припав на праву руку і тут таки заснув. Кінець другої частини Не забудьте підписатися та поставити вподобайку.